Якби уперше зустрілися лише у вітальні, то ви могли б і не помітити, що сьогодні я більше схожий на джентльмена, ніж зазвичай. З мого зовнішнього вигляду чи поведінки ви могли б і не здогадатися, в який спосіб я прибув. Думаю, що здогадалася б, неодмінно здогадалася. Коли люди прибувають у спосіб, який вони вважають для себе недостойним, то завжди виглядають якось сором'язливо або метушливо. Ви, звичайно ж, вважаєте, що вам вдається... Не подавати виду, але у вашій зовнішності все одно відчувається бравада, щось від напускної невимушеності. Я завжди підмічаю це у вас щоразу, коли ми зустрічаємось у подібних обставинах. Але наразі вам немає потреби бундючитися. Немає потреби видаватися кращим за інших. Ви ж не боїтеся, що хтось вважатиме, наче вам слід соромитися. Отепер мені дійсно буде дуже приємно зайти разом із вами до кімнати. «Противна дівчисько!» – така була його відповідь, причому аж ніяк не роздратована. Ема мала всі підстави бути задоволеною рештою учасників вечора так само, як і містером Найтлі. Її прийняли зі щирою повагою, котра не могла не подобатись, і віддали належну шану. Коли прибули в Естони, то і він, і вона удостоїли Ему зворушених поглядів, сповнених щирою любові та надзвичайного захоплення а їхній син наблизився до неї з радісною бадьорістю, котра свідчила, що саме Емма є предметом його цікавості. Коли сідали обідати, то він опинився поряд із нею, виявивши при цьому на тверде переконання неабияку спритність зі свого боку. Компанія зібралася досить велика, оскільки до неї війшла ще одна родина, цілком пристойна сільська родина, котру коли запросили, користуючись своїм правом господарів, а також чоловічий представник сімейства коксів, гайберійський правник. Жінством менш родовите, включно з міс Бейтс, міс Ферфакс і міс Сміт, мало підійти під вечір. Але за обідом воно й так було вже занадто численним, аби якась тема розмови заволоділа всіма. І доки говорили про політику та містера Елтона, Емма могла всю увагу присвятити своєму приємному сусідові. Першим стороннім звуком, на який вона просто зобов'язана була відреагувати, було ім'я Джейн Ферфакс. Здавалося, місіс Коул розповідала про неї саме те, що могло викликати інтерес. Ема прислухалась і виявила, що про це послухати варто. Уява, це така Люба, її самі частина власної натури, отримала вкрай цікаву відомість. Місіс Коул розповідала, що заходила до місіс Бейтс і тільки зайшла в кімнату, то її спантиличив вигляд фортепіано, інструмента зовні дуже елегантного. Це був не рояль, а велике квадратне фортепіано. Суть у розповіді кінцем діалогу, що мав місце після здивування, розпитувань і поздоровлень з боку міскоул і пояснень з боку місіс Бейтс, стало повідомлення про те, що це фортепіано доставили від Бродвуда минулого дня на превелике здивування як тітки, так і її племінниці. Це трапилося цілком несподівано. Місіс Бейнс розповідала також, що Джейн і сама зовсім розгубилася, спантиличилась і ніяк не могла второпати, хто ж це міг його прислати. Але тепер вони абсолютно впевнені, що замовити його могла лише одна людина. І цією людиною є, звичайно ж, полковник Кемпбелл. «Більше ні на кого подумати», – додала місіс Коул. «Дивно, що тут взагалі могли бути якісь сумніви. Але здається, зовсім недавно Джен отримала від них листа, так у ньому ані слова про це не йдеться. Їй краще знати їхні звички. Але я не думаю, що їхнє мовчання означає, наче це не вони зробили подарунок. Може, хотіли приємно здивувати її? Багато хто погодився з місіс Кол. Всі, хто обговорював це, були однаковою мірою переконані, що фортепіано надійшло від полковника Кембела, і такою ж однаковою мірою бурхливо раділи такому подарунку. Охочих поговорити не бракувало, тож Емма могла сформувати власну думку, продовжуючи при цьому слухати Місіс Коул. Кажу вам, що ніколи ніяка звістка не приносила мені такого задоволення. Мене завжди неприємно дивувалося, що Джейн Ферфакс, яка грає так чудово, не має інструмента. Це виглядало просто ганебно, особливо коли взяти до уваги, що в батьох домівках ці прекрасні інструменти буквально Пропадають надаремно. І нам ганьба. Ніде правди, діти. Ось учора я й казала містеру Колу, що мені дійсно соромно дивитися на наш рояль у вітальні, бо я не відрізню одну ноту від іншої. А нашим дівчаткам, які тільки-тільки починають вчитися, він може ніколи не знадобитися. А міс Джен Ферфакс – просто цариця в музиці. Нема нічого подібного. Немає для втіхи навіть найжалюгіднішого старого спінета. Не пізніше, ніж учора, я казала про це містеру Коулу, і він цілком зі мною погодився. Містер Коул дуже любить музику і не міг відмовити собі в задоволенні придбати інструмент, сподіваючись, що хтось із наших добрих сусідів люб'язно погодиться час від часу використовувати його в кращий спосіб, ніж ми. Саме з цієї причини ми і придбали цей рояль. Інакше нам було просто соромно. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться умовити міс Вудхаус, і вона нам сьогодні пограє». Міс Вудхаус, як і належить, дала згоду, а потім, пересвідчившись, що нічого цікавого місіс Коул уже не скаже, перемістила свою увагу на Френка Черчилля. «Чому ви посміхаєтесь?» – спитала вона. «А ви чому посміхаєтеся?» «Я?» «Мабуть, радіючись того, що полковник Кемпбелл такий багатий та щедрий. Він зробив дуже гарний подарунок». «Дуже гарний». Мені дивно, що цього не сталося раніше». Мабуть, тому що міс Ферфакс тут ніколи не була так довго раніше, а може, полковник не давав їй грати на їхньому інструменті, і тепер він напевне стоїть собі зачинений і всіма забутий у Лондоні. Кембели мають рояль, і полковник міг подумати, що для будинку місіс Бейтс він буде завеликим. Що б ви не казали, але у вас на обличчі написано, що ваші думки з цього приводу дуже схожі на мої. Не знаю, не знаю. Вам не здається, що ви робите мені за велику честь, вважаючи мене проникливішим і хитрішим, ніж я насправді є. Я посміхаюся, тому що посміхаєтеся ви. Можливо, ми здогадуємося про одне й теж. Але наразі я не бачу підстав для сумнівів. Якщо не полковник Кембл, то хто ж тоді? А що ви думаєте з приводу місіс Діксон? Місіс Діксон? А що, цілком вірогідно. Чомусь місіс Діксон не спала мені на думку. Вона найгірше за свого батька усвідомлює бажаність для міс Ферфакс такого інструмента. Спосіби, який було зроблено подарунок, темничість, бажання здивувати – все це свідчить, скоріше, про те, що це був задум дівчини, а не літнього чоловіка. Що ж, тоді це місіс Діксон. Я ж казав, що наші здогадки можуть збігатися. Коли так, то поширте ваші здогадки, щоб до них потрапив і містер Діксон». «Містер Діксон? Чудово! А чому відразу не припустити, що це був спільний подарунок від містера і місіс Діксон? Ми ж якось говорили про те, що він – палкий шанувальник її манери гри!» «Так, і те, що ви сказали з цього приводу, підтвердило здогадку, котра спала мені на думку вже давно. Я не збираюся розводитися по наміри містера Діксона чи міс Ферфакс, але я також не можу не підозрювати, що, освічившись її подрузі, він або мав нещастя закохатись у неї, або дізнався про симпатію до нього з її боку. Можна висловлювати багато припущень, не висловивши при цьому жодного вірного. Але я впевнена, що міс Ферфакс мала вагомі підстави обрати поїздку до Гайбері, замість того, щоб поїхати з кембелами до Ірландії. Тут вона прирачена на нужденне, сповнене розкаяння життя. Там це було б суцільне задоволення». Що ж до розповідей про необхідність пожити у звичному для неї кліматі, то я розцінюю їх як звичайнісіньке виправдання, не більше. Рідний клімат здатен допомогти влітку, але чим він може зарадити в січні, лютому чи березні? Коли здоров'я слабке, то в більшості випадків, і в її випадку смію твердити також, набагато кориснішими були б добре протоплені кімнати і ретельно утеплені карети. Я не закликаю вас розділити всі мої підозри та здогадки, хоча саме в цьому ви мене так вічливо запевняєте. Але я щиро кажу вам те, що думаю. Що ж, як на мене, то вашим здогадкам не відмовиш у значній правдоподібності. Моя відповідь така. Містер Діксон дійсно воліє краще слухати, як грає міс Ферфакс, аніж дивитися на її подругу. Це однозначно. До того ж він врятував її життя. Ви коли небудь чули про це? Під час морського пікніку через якусь несподіванку вона ледь не випала за борт. Але він охопив її. Він дійсно врятував її. Я був там, на тому пікніку. Он вони як. Та ну, але ви, звичайно ж, нічого не помітили, бо, здається, чуєте про це вперше. Якби я там була, то неодмінно зробила б для себе певні відкриття. Гадаю, що зробили б. Але я, особисто я не помітив нічого, крім того факту, що міс Ферфакс ледь не скинула у воду і що містер Діксон вчасно схопив її. Це сталося за якусь мить. І хоча подальше потрясіння і збентеження були дуже сильними і такими ж тривалами, здається, минуло не менш півгодини, доки ми всі оговталися. Неможливо було помітити, щоб хтось хвилювався більше за інших. Бо збентежені були всі. Однак я не хочу сказати, що ви не зробили б ніяких відкриттів. Наразі вони змушені були припинити розмову і поводитися так само статечно і добропристойно, як і інші гості, та розділити з ними ніяковість досить таки тривалої перерви між стравами. Але коли стіл благополучно накрили знову, коли кожна тарілка та горнятко зайняли на ньому належне місце, коли присутні знову заходилися коло їжі і до них повернулася невимушеність, Ема сказала… Особисто мені доставка цього фортепіано багато про що говорить. Я хотіла дізнатися хоч трохи більше, а дізналася достатньо багато. Повірте моєму слову, незабаром ми довідаємося, що це подарунок від містера і місіс Діксон. І якщо Діксони скажуть, що їм про це нічого не відомо, то нам слід вважати, що фортепіано – подарунок Кембелів. Та ні, я певна, що це не Кембели. Міс Ферфакс знає, що це не Кембели. Інакше їх назвали першими серед здогадних дарувальників. Знаю вона напевне, що це вони. Вона б не була такою спантеличиною. Може, мені не вдалося вас переконати, але особисто я цілком впевнена, що головну роль у цій справі відіграв містер Діксон. Якщо вам здається, що ви мене не переконали, то ви мене просто ображаєте. Мої міркування йшли тим самим шляхом, що й ваші. Спочатку, коли я вважав, що вас задовольняє те пояснення, що дарувальником був містер Кемпбелл, я розглядав це як вияв батьківської любові з його боку і найприроднішу на світі річ. Але коли ви згадали про місіс Діксон, то мені стало зрозуміло, що це вірогідніше данина щирій жіночій дружбі. А зараз це видається мені нічим іншим, як підношенням закоханого. Наполягати на подальшому обговоренні цієї теми сенсу не було. Переконаність Френка здавалася справжньою. Він виглядав так, наче дійсно її відчував. Ема більше нічого не сказала, і настала черга обговорювати інші теми. Так і минула решта обіду. Згодом подали десет, потім прийшли діти, з ними говорили і ними захоплювалися мимохідь, одірвавшись від загальної розмови. Було мовлено декілька розумних висловлювань, декілька відвертих дурниць, але в основному не говорилося ні те, ні інше. Просто тривіальні зауваження, нудні повтори, застарілі новини і незграбні жарти. Довго вітальні жінки не засиділися, бо незабаром окремими групами прибули інші представниці прекрасної статі. Ема, спостерігаючи за появою своєї юної подруги, була засмучена браком самоповаги та грації в ній, але, втішена квітучою красою та невимушеними манерами, а той легкий, жвавий та позбавлений сентиментальності настрій, що дав їй змогу пізнати стільки радості після болю нерозділеного кохання, викликав щирий захват. Сидить собі дівчина, і ніхто не знає, скільки сліз випликала вона останнім часом. Бути в компанії, бути гарно вдягненою самій, бачити інших ошатно вдягнених людей і виглядати гарною – цього цілком вистачило для скороминущого щастя. І своєю зовнішністю, і своєю поведінкою Джейн Ферфакс видавалася таки кращою за її подругу. Але Емма підозрювала, що вона охоче помінялася б своїми почуттями з Гаррієт. Раду віддала б болісне задоволення знати, що вона є коханою чоловіка своєї подруги. В обмін на приниження нерозділеної любові, уявіть собі, до містера Елтона. На такому багатолюдному прийомі Емі не обов'язково було підходити до неї. Про фортепіано говорити вона не бажала, бо, почуваючись надто глибоко посвяченою у таємницю сама, вважала недоречним, вияв якоїсь допитливості чи інтересу. І тому навмисно трималася на відстані. Але інші повели мову про це майже відразу. І Ема побачила той рум'янець ніяковості, з яким приймалися поздоровлення. І рум'янець винуватості, що супроводжував слова «мій прекрасний друг містер Кембл". Місіс Вестон, натура добросердна і схильна до музики, зацікавилася цією обставною надзвичайно. І Ема не без деякого зловтішного задоволення спостерігала ту наполегливість, з якою вона вперто цікавилася фортепіано, ставила численні запитання і давала численні відповіді про тон, клавіатуру та педалі. Зовсім при цьому не підозрюючи про бажання якомога менше про все це розповідати – яке виразно читалося на обличчі прекрасної героїні цього майже казкового випадку. Незабаром до них приєдналися декотрі з джентльменів, а найпершим серед них був Франк Черчилль. Ось він зайшов, найперший і найгарніший. І побіжно засвідчивши свою повагу до місіс Бейтс та її племінниці, відразу ж припіймував до протилежного боку, де сиділа міс Вудхаус, і не сів доти, доки не знайшов вільного місця біля неї. Ема здогадувалася, що в цей момент мали думати всі присутні. Вона – об'єкт його прагнень, і всі це неодмінно усвідомлюють. Ема відрекомендувала його своїй подрузі, місь Сміт, а опісля принагідно запитала, що вони одне про одного думають. Він ніколи не бачив такого гарного та привабливого обличчя і був у захваті від її наївності. А сказала, що може для нього це і за великий комплімент – але в чомусь він трохи нагадує містера Елтона. Емма стримала своє обурення і мовчки від неї відвернулася. Коли вони з Френком уперше побачили міс Ферфакс, то обмінялися промовистими посмішками. Найдоречніше було б обійтися без слів. Він сказав Еммі, що йому не терпілося піти з вітерні. Бо страх, як не любить, засиджуватися подовгу і завжди намагається при нагоді піти першим. А його батько, містер Найтлі, містер Кокс і містер Коул, залишилися там, пожвавано обговорюючи якісь місцеві справи. А все ж таки йому було досить приємно з ними посидіти. Бо в нього склалося про них враження, як про компанію людей шляхетних та розумних. І взагалі, Френк із такою теплотою відзивався про Гайбері, вважав, зокрема, що в ньому дуже багато достойних родин, що Ема почала сумніватись, а чи не перестаралася у презирливому ставленні до свого селища. Вона почала розпитувати його про товариство у Йоркширі, чисельність сусідів біля Енскома і таке інше. З його відповідей стало ясно, що в самому Енскомі подій відбувалося мало, що Черчері підтримували стосунки з низкою знатних родин, із яких усі мешкали досить далеко, і що навіть після визначення дати і прийняття запрошення залишався чималий шанс, що місіс Черчилль не буде в такому доброму здоров'ї чи доброму гуморі, щоб їхати. Крім того, виявилося, що вони навмисне уникали візитів до нових людей, і що незважаючи на його власні, призначені зустрічі, часом йому не без труднощів і не без енергійних умовлянь удавалося відпроситися в гості чи запросити гостей до себе на вечір. Ема побачила, що Енському Френку було мало, в гайбері, якщо взяти його найкращі риси, і дійсно може задовольнити молодого чоловіка, якому вдома нудновато. Ема побачила, що Енскома Френку було мало, а гайбері, якщо взяти його найкращі риси, і дійсно може задовольнити молодого чоловіка, якому вдома нуднувато. Його вплив в Енскомі був очевидним він і вихвалявся, але з розмови само собою виявлялося, що йому вдавалося переконати свою тітоньку навіть тоді коли чоловік її неспроможний був зробити нічого. А коли Ема, сміючись, підмітила те, що він зізнався, що впевнений у власній здатності, якщо матиме на це час, переконати свою тітку в будь-чому, за винятком хіба що одного-двох питань. Одне з цих питань, стосовно якого його вплив не спрацював, він потім назвав. Колись він дуже хотів поїхати за кордон. Йому просто кортіло, щоб його відпустили помандрувати. Але місіс Черчилль навіть слухати про це не захотіла. Це було рік тому. Тепер же, сказав Френк, він почав поступово втрачати це бажання. Емма здогадалася, що іншим питанням, у якому Френкову тітку неможливо було переконати, було їй добре ставлення до його батька. «Я зробив дуже невтішне відкриття», – сказав він після короткої паузи. «Завтра якраз тиждень мого перебування тут, половина відведеного мені часу». Я не підозрював, що дні здатні летіти так швидко. Завтра вже тиждень. А я тільки не почав отримувати задоволення. тільки не встиг познайомитися з місіс Вестон та іншими. Мені видається гидкою сама думка, що колись доведеться таки їхати. Отепер ви, мабуть, пожалкуєте, що витратили один із цих таких нечисленних днів на зачіску. «Та ні», – відповів з усмішкою Френк. «Тут зовсім ні за чим жалкувати». Я не отримую задоволення від зустрічі з друзями, доки не переконаюся, що маю належний вигляд. Тепер, коли до кімнати зайшли решта джентльменів, Ема визнала за необхідне перервати розмову з Френком і приділити декілька хвилин містеру Ковлу. Коли ж містер Колу відійшов у бік, і вона хотіла була відновити попередню розмову, то виявилося, що Френк Черчилль пильно придивляється через кімнату до міс Ферфакс, котра сиділа якраз напроти. «Що трапилося?» – спитала Ема. Френк здригнувся. «О, дякую, що ви відволікли мене», – відповів він. «Мабуть, я вчинив невічливо, але міс Ферфакс дійсно зробила таку дивну зачіску, таку дуже дивну зачіску, що я не міг відвести від неї очей. Ніколи не бачив нічого екстравагантнішого. Ці кучері, напевне, це її власна примха. Вона не схожа на всіх інших. Неодмінно підійду і запитаю, може це якась ірландська мода. Можна?» «Так, я запитаю, даю слово, що запитаю. А ви прослідкуєте, як вона це сприйме? Зашаріється чи ні?» Френк пішов одразу ж. Незабаром Ема побачила, що він стоїть перед міс Ферфакс і розмовляє з нею. Однак зовсім не змогла розібрати, який ефект справили на неї його слова, бо він необачливо розташувався якраз між ними. Не встиг він повернутися до свого стільця, як на нього сіла місіс Вестон. Перевага багатолюдного прийому... Мовила вона. Полягає в тому, що кожен може підійти до кого завгодно і що завгодно сказати. «Моя люба Еммо, мені так хочеться з вами поговорити. Так само, як і ви, останнім часом я робила відкриття і виношувала плани. Тому поспішаю поділитися ними, доки ця ідея цікавою. Ви знаєте, як сюди потрапили міс Бейтс та її племінниця?» «Як це як? Хіба їх сюди не запросили?» Так, звичайно ж, їх запросила, але я маю на увазі, як саме вони сюди дістались, у який спосіб. Як на мене, то вони прийшли пішки. А як іще вони могли сюди дістатися? Я теж так думала. Знаєте, якийсь час тому мені спало на думку, що буде надзвичайно прикро, якщо Джейн Ферфакс доведеться повертатися додому пішки. Пізно вночі. А ночі нині так і холодні. І коли я поглянула на неї, то помітила, Хоча вона виглядає сьогодні гарно, як ніколи, що вона розпашілася. А значить, буде ще вразливішою до застуди. Сердешна дівчина. Думка про це не давала мені спокою. Тож тільки на до кімнати містер Вестон, і я змогла проштовхатися до нього. Переговорила з ним про карету. Можете здогадатися, наскільки швидко він підтримав моє бажання. Отримавши його згоду, я протовпилася до міс Бейтс, і запевнила їй, що карета буде в їхньому розпорядженні ще до того, як ми самі поїдемо додому. Я гадала, що так буде краще, і вона не хвилюватиметься. Добра душа, можете уявити її вдячність. Ще нікому так не таланило, як мені. Але після численних подяк вона сказала ось що. Будь ласка, не турбуйтеся за нас, бо сюди ми приїхали в кареті містера Найтлі, і на ній же маємо намір повернутися додому. Я була вражена. І зраділа, звичайно ж, але водночас і здивувалася. Такий люб'язний вияв уваги і такої дбайливої уваги. Не кожен чоловік здатний на таке. Коротше кажучи, я добре знаю звички міста Нетлі і тому майже переконана, що саме для їхнього перевезення він використав карету. І тільки для цього. Підозрюю, що для себе він не замовив би пару коней. Це був лише привід допомогти їм. «Цілком можливо», – відповіла Емма. «Схоже, що саме так воно й було. Містер Найтлі більше за будь-кого іншого чоловіка здатен до подібного вчинку. Здатен зробити щось по-справжньому доброзичливе, корисне, шанобливе чи поблажливе. Йому бракує галантності. Але він – натура дуже людяна. От і виявив свою людяність у випадку з Джейн Ферфакс та її слабким здоров'ям». Якби мені довелося почути про здійснений кимось акт неафішованого милосердя, то першим, про кого б я подумала, був би містер Найтлі. Знаю, що на сьогодні він замовив коней, бо ми прибули майже одночасно. Я навіть трохи покапкувала з нього з цього приводу, але він і словом не обмовився про міс Ферфакс. Що ж, посміхнулася місіс Вестон. У цьому випадку ви ставите йому в заслугу просто звичайнісіньку безкорисливу поблажливість, і не більше того. Я ж маю дещо іншу думку, бо, поки говорила місіс Бейтс. У мене раптом виникла здогадка, якої так і не вдалося позбутися. Чим більше я про це думаю, тим вірогіднішим це видається. Коротше кажучи, мені здається, що містер Найтлі женихається до Джейн Ферфакс. Бачите, що трапляється, коли водишся з вами. Що ви на це скажете? Містер Найтлі й Джейн Ферфакс? вигукнула Ема. Люба місіс Вестон, як ви могли про таке подумати? Містер Найтлі. «Містер Найтлі ніколи не одружиться!» «Невже ви хочете, щоб малий Генрі втратив Донвелл?» «Тільки не це! Генрі мусить залишитися спадкоємцем!» «Я зовсім не бажаю, щоб містер Найтлі одружувався і впевнена, що це абсолютно неможливо!» «Я просто спантеличена тим, що ви могли про таке подумати взагалі!» «Моя люба Емо, я лише розповіла вам, що саме наштовхнуло мене на думку про це!» «Я не бажаю подібного шлюбу!» Не бажаю зла гарнесенькому малому Генрі. Просто обставини підвели мене до такої думки. А коли б містер Найтлі дійсно збирався одружитися, то ви ж не захочете, щоб він обмежував себе заради Генрі, шестирічного малюка, котрий іще не розбирається в подібних справах. Ні захочу. Я не потерплю, щоб хтось зайняв місце Генрі. Містер Найтлі і одруження. Ця ідея завжди була для мене неприйнятною. Не стане вона прийнятнішою і тепер. Із ким? Із Джейн Ферфакс? Що, інший жінок не знайшлося? Але ж ви прекрасно знаєте, що вона завжди була в нього найпершою улюбленицею. Я вже не кажу про нерозважливість такого шлюбу. Про його розважливість не йдеться. Йдеться про його можливість. Ніякої можливості я тут не бачу. Якщо у вас немає підстав вагоміших, ніж ті, які ви вже навели. Те, що містер Найтлі наняв коней... Цілком можна пояснити його доброзичливістю і людяністю. Вам же відомо, що він дуже поважає байців, без огляду на Джейн Ферфакс. І завжди радо надає їм допомогу. Люба моя місіс Вестон, не займайтеся сватанням, бо це у вас погано виходить. Джейн Ферфакс, хазяйка Еббі? О, ні-ні, всі мої почуття повстають проти цього. Зради його ж блага я не дозволю йому вчинити таке божевілля». Скоріше, нерозважливість, але зовсім небожевілля. За винятком нерівності у статках і певної вікової розбіжності, я не бачу тут ніяких заперечень. Але містер Найтлі не бажає одружуватися. Я певна, що він навіть і не думає про це. Тож не наштовхуйте його на цю думку. Навіщо йому одруження? Йому й самому гарно. У нього є чим займатися. Ферма, вівці, бібліотека, профіярні справи. До того ж, він дуже любить дітей свого брата. Одруження йому ні до чого. Він не має для нього ні часу, ні місця у своїй душі. Моя люба Емо, доки він так вважатиме, так воно й буде. Але якщо дійсно покохає Джейн Ферфакс, дурниці. Джейн Ферфакс йому не потрібна. Коли йдеться про любов, то не потрібна. Він здатен зробити добро їй чи її рідним, але що ж? Розсміялася місіс Вестон. Можливо, найбільше добро, яке він може зробити для Джейн – це дати їй можливість вийти заміж зашанованого чоловіка зі становищем. Може, для неї це і буде добром, але для нього такий шлюб обернеться злом. Нічого, крім ганьби та приниження, подібне родичання не принесе. А як він зможе винести те, що місіс Бейтс належатиме до його родини, бігатиме по всьому Еббі – та цілий день дякуватиме йому за те, що він виявив велику милість і одружився із Джейн. «Це така велика милість з вашого боку, ви завжди були таким добрим сусідом». А потім, перервавшись на половині речення, раптом заговорить про стару спідницю своєї матері. «Ця спідниця ще зовсім не стара, бо ще довго носитиметься, і взагалі всі наші спідниці дякувати Богові такі міцні». «Як вам не соромно, Емо? Не перекривляйте її». Хоча всупереч сумлінню мені самі стало смішно, а взагалі-то повірте моєму слову, я не думаю, що місіс Бейтс сильно заважатиме містеру Найтлі. Його не дратують дрібниці. Вона може говорити скільки завгодно. Коли ж йому захочеться самому щось сказати, то йому варто лише підвищити голос, і її стане нечутно. Питання не в доречності такого родичання. Питання в тому, чи бажає він цього сам. Я чула, та й ви, напевно, чули, як високо він відгукувався про Джейн Ферфакс. Він так співчуває їй, так переймається її здоров'ям, так непокоїться про її незавидне майбутнє. Я чула, як він говорив про це все дуже емоційно. А як захоплюється її грою на фортепіано, її співом. Я чула, колись він сказав, що тільки й знав би, що слухав, як вона грає. Ага, я ледь не забула про думку, котра нещодавно виникла в мене. Це фортепіано. Що їй хтось подарував. Хоча ми і зійшлися на думці, що це подарунок від кемберів, а раптом воно від містера Найтлі. Не можу позбутися цієї думки. Гадаю, що він саме та людина, від якої цього можна було очікувати. Без огляду на те, кохає він міс Ферфакс чи ні. Тоді купівля фортепіану не може служити доказом його кохання. Але не думаю, що це так уже на нього схоже. Містер Найтлі нічого не робить тишком-нишком. Я чула, як він одноразово бідкався з приводу того, що вона не має інструмента. Частіше, ніж було б типовим для нього зазвичайних обставин. Ага, значить, як він мав намір подарувати фортепіано, то неодмінно сказав би їй про це. Існують певні принципи делікатності, люба моя Емо. Я майже переконана, що фортепіано подарував саме він. Мені здалося, що він був якось дивно-мовчазний, коли місіс Коуло розповідала нам про це. У вас з'являється якась думка, місіс Вестон, і захоплює вас настільки, що ви налаштовуєте на неї всі інші. До речі, саме за це ви мені неодноразово дорікали. Я не бачу тут ніяких ознак кохання. Не вірю в цю історію з фортепіано. І лише безперечний доказ здатен переконати мене в тому, що містер Найтлі подумає про те, щоб одружитись із Джейн Ферфакс. Ось так вони і сперечались із цього приводу ще деякий час». Емі поступово вдавалося захитати переконання її подруги, бо з них двох остання була більш схильно йти на поступки, доки легка метушня в кімнаті не нагадала їм про закінчення чаювання і про підготування роялю. Невдовзі підійшов містер Кол і люб'язно попрохав міс Вудхаус зробити їм честь і помузикувати. Френк Черчилль, якого Ема, захопившись розмовою з місіс Вестон, бачила востаннє лише тоді, коли він сів поруч із місс Ферфакс, Приєднався до містера Коула і теж наполегливо благав її пограти. Тож Ема, якій у будь-якому відношенні вигідніше було почати першою, милостово погодилася. Вона усвідомлювала свої можливості надто добре, аби виходити за межі того, що здатна була виконати бездоганно. Ті невеличкі популярні твори, які вона збиралася зіграти, не потребувала ні особливого смаку, ні натхнення, а компонувати собі Ема вміла добре. При виконанні однієї з пісень вона була приємно здивована, що хтось їй підспівав, тихим, але правильним другим голосом. Це був Френк Черчилль. Одразу ж по закінченні пісні він, як і належить, попросив їй пробачення, після чого сталися звичні речі. Його звинувачували в тому, що він має чудовий голос і прекрасно знається на музиці. Френк усе це відповідним чином заперечував, відверто заявляючи, що на музиці він не знається і що ніякого голосу в нього немає. Після цього вони ще поспівали, а потім Ева поступилася місцем міс Ферфакс, чия виконавська майстерність, як вокальна, так і інструментальна, була незрівнянно вищою за її. Вона навіть і не намагалася це від себе приховувати. Трохи відсівши від натовпу навколо інструмента, вона слухала зі змішаним почуттям. Знову співав Френк Черчилль. Виявилося, що двічі чи тричі вони співали разом у веймоті, але незабаром Емма огладіла серед найстаранніших слухачів містера Найтлі. Він заволодів доброю половиною її уваги, і думки її, час від часу перервані приємними звуками вокального дуету, мимоволі сконцентрувалися на підозрах місіс Вестон. Її настроєність проти одруження містера Найтлі не зменшилася аж ніяк. Нічого, окрім зла, вона в цьому не бачила. Це стало б великим розчаруванням для містера Джона Найтлі, а значить і для Ізабели. Відчутна шкода для дітей, надзвичайно принизлива переміна і матеріальна втрата для всіх них, величезний удар по щоденному спокою його батька, а що стосувалося її самої, то їй була гидкою сама думка про те, що Джейн Ферфакс мешкатиме в Донвелл-Ебі. Вона стане місіс Найтлі, а всі вони будуть змушені їй коритися? Ні, містеру Найтлі ніяк не можна одружуватися. Малий Генрі мусить залишитися спадкоємцем Донвала. Незабаром містер Найтлі обернувся, підійшов і сів біля Емми. Спочатку вони розмовляли лише про виконавську майстерність. Він і справді щиро захоплювався грою та співом міс Ферфакс. Однак Еммі здалося, що якби не місіс Вестон, то це захоплення не здалося б їй якимось особливим. Однак вона кинула пробний камінь, заговорила про його добрий вчинок – перевезення тітки та племінниці. І хоча відповідь свідчила про небажання розвивати цю тему, їй здалося, що це є лише ознакою його небажання говорити про власну доброту. «Мене часто непокоїть, – сказала Емма, – що я ніяк не можу наважитися на використання нашої карети в таких випадках. Не те, щоб мені не хотілося цього робити, – але ж ви знаєте, наскільки негативно сприйме мій батько залучення Джеймса до такої справи. Звичайно ж, про це й мови не може бути, відповів містер Найтлі. Але я певен, що таке бажання виникає у вас досить часто. І, висловлюючи це переконання, він усміхнувся з таким задоволенням, що ема поспішила вдатися до наступного кроку. Це фортепіано від Кембелів, жест надзвичайно люб'язний, сказала вона. Дійсно, але краще б вони попередили про нього. Сюрпризи – це дурість. Задоволення не стає більшим. Зате спричинювані незручності часто бувають значними. Я очікував від полковника Кембела більшої розважливості. З цієї хвилини Емма могла поклястися, що містер Найтлі не збирався дарувати фортепіано. Що ж до цілковитої відсутності в нього якихось особливих почуттів до міс Ферфакс, якоїсь особливої до неї уваги, то відповідь на це запитання надійшла дещо пізніше. Під кінець другої пісні, котру співала Джейн, її голос сів. «Ну досить», – промовив містер Найтлі, коли пісня скінчилася. «Ви і так співали досить багато, як для одного вечора, а тепер помовчить». Однак невдовзі почулись умовляння заспівати ще одну пісню. «Ще одну? Це ж зовсім не буде обтяжливо для міс Ферфакс. Ну, будь ласка, лише одну!» Всі чули, як Френк Черчилль сказав. далі ви упороїтеся без особливих зусиль». Для першого голосу ця пісня така легка, вся її складність припадає на другий голос. Містер Найтлі розлютився. «Цей молодик, – сказав він обурено, – тільки про те й думає, щоб продемонструвати свої власні вокальні дані. Це неподобство. І доторкнувшись до міс Бейтс, що якраз проходила поруч, «Міс Бейтс, ви що, з глузду з'їхали? Дозволяючи вашій племінниці співати таким хрипким голосом, підіть і розберіться, вони ж її зовсім замордують». Міс Бейтс, не на жарт перелякавшись за Джейн, забула навіть висловити свою чергову подяку. Вона протиснулася уперед і поклала край всіляким подальшим співам. На цьому і закінчилася концертна частина вечора. Бо з усіх дівчат грати та співати вміли лише міс Вудхаус і міс Ферфакс. Але невдовзі, через п'ять хвилин, пропозицію влаштувати танці, що надійшла невідомо звідки, з такою жвавістю підтримали містер та місіс Коул, що все стали швиденько прибирати аби забезпечити достатньо місця. За рояль сіла місіс Вестон, цариця контрданців, і заграла запальний вальс. До Еми з галантністю підступив Френк Черчилль, взяв її за руку і повів зайняти місце попереду. Очікуючи, поки вся молодь розіб'ється на пари, Ема, попри отримувані нею компліменти щодо її голосу та смаку, знайшла все-таки час озирнутися довкола і подивитися, чим же займається містер Лайтлі. Оце і буде вирішальне випробовування. Зазвичай містер Найдлі не танцював. Якщо ж він зараз кинеться запрошувати їм Джейн Ферфакс, то це вже про що свідчитиме. Але наразі нічого подібного не трапилося. Ні, він розмовляв із місіс Коул і безтурботно озирався довкола. Хтось інший запросив до танцю Джейн. А він усе ще продовжував розмовляти з місіс Коул. Ема перестала непокоїтися за малого Генрі. Поки що його інтересам нічого не загрожувало, і вона відкрила танці з непідробним натхненням і радістю. Набралося ще більше п'яти пар, але сама несподіваність цієї події, а також те, що танці влаштовувалися дуже рідко, додавали веселості надзвичайної. До того ж їй випав прекрасний партнер. Вони були напрочуд гарною парою. На жаль, з огляду на час їм випало лише два танці – Година вже була пізня, і міс Бейтс поспішала потрапити додому, непокоючись за свою матір. Після декількох невдалих спроб отримати дозвіл і ще трохи потанцювати, вони змушені були подякувати місіс Вестон і, засмутившись, піти собі геть. «Може, це й на краще», – сказав Френк Черчилль, проводжаючи Ему до її карети. «Інакше мені довелося б запросити міс Ферфакс, а після вас їм млява манера танцювати мені явно не сподобалося б». Емма Джейн Остін, Книга Друга, розділ дев'ятий. Ема нажалкувала, що зголосилася піти до коулів. Завдяки цьому візиту вона мала наступного дня багато приємних спогадів. І все, що могла втратити, залишившись у гордій самотності, тепер неодмінно повернеться сторицею завдяки блиску її популярності. Певна річ, вона викликала захват у коулів, людей достойних, гідних того, щоб зробити їм приємність. І залишила б після себе славу, яка не скоро піде в небуття. Повне щастя, навіть у спогадах, річ важкодосяжна, тому було два пункти, стосовно яких вона почувалася досить неспокійно. Сумнівалася, чи не порушила бува, обов'язок жінки перед іншою жінкою, тим, що висловила Френку Черчиллю свої підозри стосовно почуттів Джейн Ферфакс. Мабуть, вона вчинила недобре, але думка про це була настільки сильною і нездоланою що все одно Ема не змогла б утримати її в собі. До того ж, він погоджувався з усім, що вона йому казала, улещуючи таким чином її проникливість і ускладнюючи усвідомлення нею того, що краще тримати язика за зубами. Інша гідна жалю обставина також стосувалася Джейн Ферфакс. І в цьому Ема аж ніяк не сумнівалася. Вона непідробно і щиро сумувала з приводу недосконалості своєї гри та співу, жалкувала надзвичайно за тим, що в дитинстві віддавалася лінощам, тож сіла за рояль і енергійно вправлялася півтори години. Війшла Гарріет і перервала її екзерсиси. І якби похвала Гарріет могла її задовольнити, то вона могла б утішитися досить швидко. «Просто чудово! От якби я хоч трохи вміла грати так добре, як ви», або як міс Ферфакс. Не треба ставити нас в один ряд, Гаррієт. Порівнювати мою гру з її грою все одно, що порівнювати лампу з сонцем. Та що ви? На мою думку, ви граєте краще, ніж вона. Принаймні, не гірше. Я б із більшим задоволенням слухала вас. Вчора ввечері всі казали, що ви граєте дуже добре. Ті, хто знаються на музиці, мусили відчути різницю. Правда полягає в тому, Гаррієт, що моя гра є якраз настільки гарною, щоб її можна було похвалити. А виконання Джейн Ферфакс є набагато досконалішим. Все одно я завжди вважатиму, що ви граєте так само гарно, як і вона. А якщо і є різниця, то така, що ніхто ніколи й не помітить. Містер Коул сказав, що у вас чудовий смак. І Френк Черчилль теж багато говорив про ваш смак. І про те, що він цінує смак вище за виконавську майстерність. Так, годі тобі, Гаррєт. Джейн Ферфакс має і те, і друге. Ви думаєте? Я помітила її виконавську майстерність, але не помітила її смаку. Щось ніхто про це не говорив. І взагалі я терпіти не можу, коли співають італійською. Не можна зрозуміти ані слова. Між іншим, те, що вона так добре грає, це не більше, ніж її обов'язок, оскільки вона збирається навчати дітей. Сестри Кокс вчора сумнівалися, що їй взагалі вдасться потрапити до якоїсь знатної родини. Як на ваш смак виглядали вони? Так, як і завжди. Вкрай вульгарно. «Вони сказали мені дещо», – мовила Гарріет якось непевно. «Але це не має ніякого значення». Емі довелося запитати, що саме вони їй сказали, хоча вона боялася знову розмовляти про містера Елтона. «Вони сказали мені, що минулої суботи з ними обідав містер Мартін». «Он як?» «Він прийшов до їх батька в якійсь справі, і той попрохав його залишитися до обіду». «Ага». Вони багато говорили про нього, особливо Н. Кокс. Не знаю, що вона від мене хотіла, але запитала, чи не бажаю я знову поїхати до Мартінів наступного літа і там погостювати. Що вона хотіла? Вона хотіла продемонструвати свою нахабну допитливість, як і личить Н. Кокс. Вона сказала, що в той день, коли містер Мартін обідав з ними, він поводився надзвичайно люб'язно. Під час обіду він сидів поруч із нею. Місне ж гадає, що кожна із сестер Кокс радо б вийшла за нього заміж. Цілком можливо. Гадаю, що вони, поза всяким сумнівом, є найвульгарнішими дівчатами в Гайбері. Гайет, щось треба було в крамниці Форда. Ема визнала заросудливе піти разом із нею. Існувала можливість іще однієї випадкової зустрічі з Мартінами. А для Гайет у її нинішньому стані це було б небезпечним. Гаріет, яку все спокушало і в якої буквально пів слова могли викликати глибокі сумніви, завжди довго барилася з покупками. І доки вона задумливо стояла над серпанком, розмірковуючи, як її вчинити, Емма пішла і стала в дверях, аби якось розважитися. Мало що цікавого можна було побачити серед перехожих та переїжджих, навіть у найпожвавленішій частині Гайбарі. Містер Перрі, що кудись поспішає, містер Вільям Кокс, що заходить до своєї контори, коні від карети містера Коула, що повертається з прогулянки, або випадковий хлопчик листоноша на впертому мулі. Оце й всі найцікавіші об'єкти, на які вона могла розраховувати. Тож, коли на її очі потрапили лише м'ясник зі своєю тацею чепурненька бабця, що прямувала від крамниці додому з повним кошиком, дві дворняжки, що погризлися через брудну кістку, і кубка ленькуватких дідлахів, що споглядали пряники у віконці булочника, Ема знала, що кращого видовища годі й бажати, і цілком задовольнилася побаченим якраз достатньо, щоб не відходити від дверей. Розум жвавий і в бездіяльності здатен удовольнитися малим, а речей для нього нецікавих просто не помічає. Вона поглянула на дорогу, що вела до Рендолза. Пейзаж пожвавішав. З'явилися двоє людей – місіс Вестон і її прийомний син, що якраз входили до Гайбері, прямуючи, звичайно ж, до Гартфілда. Однак спочатку вони зупинилися біля бейців, чий будинок був ближче до Рендолза, ніж крамниця Форда, і вже хотіли постукати в двері, але помітили Ему. Тож вони відразу перейшли через дорогу і наблизилися до неї. Здавалося, що приємні спогади про вчорашню зустріч зробили приємнішу і зустріч нинішню. Вісіс Вестон повідомила їй, що збиралася зайти до Бейтсів і послухати, як звучить новий інструмент. «Бо мій попутник стверджує, – сказала вона, – начебто минулого вечора я точно пообіцяла міс Бейтс, що прийду сьогодні вранці. Я й гадки про це не мала і не знала, що навіть призначила день». «Але він каже, що я обіцяла, тож довелося піти». «А поки місіс Вестон буде з візитом у байців, я сподіваюся», – сказав Френк Черчилль, «що мені дозволять приєднатися до вашої компанії та зачекати на неї в Гартфілді, якщо ви йдете додому». Місіс Вестон засмутилася. «А я думала, що ви підете зі мною, байці були б дуже раді». «Я? Я там тільки заважатиму. Але, здається, я і тут заважатиму не менше». Схоже, що міс Вудхаус не потребує мого товариства. Моя тітонька завжди кудись мене відсилає, коли ходить по крамницях. Каже, що я їй страшенно нервую. А міс Вудхаус має такий вигляд, що от-от скаже те саме. То що ж мені робити? Я тут не у власних справах, сказала Емма. Я лише чекаю на свою подругу. Незабаром вона закінчить скуплятися і ми вирушимо додому. А ви пішли б краще з місіс Вестон та послухали, як звучить інструмент. «Що ж, воля ваша. Але, з посмішкою, уявіть, що в полковника Кембела були не надто гарні порадники, і фортепіано звучить поганенько. Чим я тоді зможу зарадити?» «Місіс Вестон не буде від мене ніякої користі. Вона й сама зможе прекрасно впоратися. Нехай тоді неприємна правда прозвучить із її вуст. Що ж до мене, то я почуваюся найнещаснішою істотою на світі, коли доводиться брехати заради вічливості». «Дозвольте вам не повірити», – відповіла Емма. «Я переконана, що в разі необхідності ви здатні бути таким же нещирим, як і всі інші. Але немає підстав припускати, що інструмент звучатиме погано. Якраз навпаки, якщо я правильно зрозуміла висловлювання міс Ферфакс учора ввечері». «Ходімо зі мною, будь ласка», – попрохала місіс Вестон. «Якщо це не буде для вас надто неприємно. Прослуховування не займе багато часу, а потім ми вирушимо до Гартфілда». Справді, я так хочу, що ви пішли зі мною. Вони це сприймуть, як вияв величезної поваги. Мені завжди здавалося, що саме це ви й хотіли зробити. Френк більше не мав що сказати. Тож, зі сподіваннями на Гартфілд, як ви, нагороду, йому довелося повернутися разом із місіс Вестон до дверей місіс Бейтс. Ема просвяткувала, як вони зайшли всередину, а потім повернулася до Гарріет, що стояла біля того ж самого згубного прилавка. І всією силою свого розуму спробувала переконати її, що коли їй потрібен простий серпанок, то нічого задивлятися навіть заручастий. І що блакитна стрічка, якою б гарною вона не здавалася, все ж таки ніколи не пасуватиме до жовтої викрики. Нарешті всі справи було вирішено, навіть місце призначення пакунку. «Пані, може мені надіслати його місіс Годдард?» – запитала місіс Форд. Так, е, ні, а вже ж, надішліть його місіс Годард, Але ж викріка моєї сукні у Гартфілді. Ні, краще надішіть, будь ласка, до Гартфілда. А як же місіс Годард? Вона надміном захоче подивитися. А викріку сукні я завжди зможу забрати додому. Але стрічка знадобиться мені сьогодні ж, тож її краще надіслати до Гартфілда. Принаймні стрічку. Тоді зробіть, будь ласка, два пакунки, місіс Форд. «Гарріт, не варто завдавати місіс Форд клопоту з двома пакунками!» «Не варто, значить не варто!» «Та який там клопіт, пані?» – мовила відчлава місіс Форд. «Але мені дійсно буде краще мати все одному. А потім, будь ласка, надішліть усе це до пансіону місіс Годдард. Н не знаю. Ні, я гадаю, міс Вудхаус, що краще нехай його надішлю до Гартфілда, а ввечері я заберу його додому. Що ви порадите?» «Щоб ти ні секунди, більше про це не думала!» «Будь ласка, до Гартфілда, місіс Форд». Авжеж, ж, так буде найкраще», – задоволено сказала Гаррєт. «Я й не хотіла, щоб його надіслали місіс Годдард». Біля крамниці почулися голоси. Скоріше голос був один, а жінок двоє. На порозі їх зустріли місіс Вестон і міс Бейтс. «Шановна міс Вудхаус», – мовила остання. Я оце хутенько прийшла, щоби благати вашої ласки зайти та посидіти трохи з нами, а потім висловити свою думку про наше нове фортепіано. Разом із міс Сміт, звичайно ж. Якся маєте, міс Сміт? Дякую. Дякую, дуже добре. Я умовила місіс Вестон піти зі мною, щоб вона допомогла мені умовити вас. Сподіваюсь, що місіс Бейтс і міс Ферфакс почуваються дуже добре. Спасибі за вашу люб'язну турботу». Моя матінка у доброму здоров'ї, а Джейн учора ввечері не застудилася. А як містер Вудхаус? Дуже рада чути, що з ним усе гаразд. Місіс Вестон сказала мені, що ви тут, тож я й кажу тоді. Це ж треба бігти через дорогу та благати й зайти до нас. Моя матінка буде така рада її бачити. А коли в нас таке гарне товариство, то вона не зможе відмовити. А вже ж, покличте її неодмінно, сказав містер Френк Черчилль. Думка міс Вудхаус про інструмент варта уваги. Але, кажу, я почуватимуся певнішою, що мені вдасться запросити її, коли хтось із вас піде зі мною. Ой, сказав він, зачекайте пів хвилини, доки я не закінчу роботу. А сам уявіть собі, міс Вудхаус, що найлюб'язнішим чином на світі зголосився полагодити заклипку в окулярах моєї матінки. Ця заклипка, уявіть собі, відпала сьогодні вранці. Це так люб'язно з його боку. Інакше моя матінка не змогла б користуватись окулярами, не змогла б їх надіти. Мабуть, вірно, казала Джейн, треба мати двоє окулярів. Я хотіла їх віднести до Джона Сондерса при першій же нагоді, але щось мені цілий ранок заважало. То одне, то друге і взагалі невідомо що. А тут іще підійшла Петі і сказала, що треба потрусити сажу в комені на кухні. «О, Господи!» – сказала я. «Петі, мені цього лише не вистачало». Ось бачиш, відпала заклипка в окулярах твоєї хазяйки. Потім принесли печені яблука. Їх прислала місіс Воліс зі своїм хлопчиком. Воліси завжди ставляться до нас надзвичайно чемно та люб'язно, завжди. Я чула, як хто казав, що місіс Воліс інколи поводиться нечемно і може відповісти дуже грубо. Але ми від них не знали нічого, крім величезної турботи й уваги. Навряд чи вона улещує нас, як покупців. Бо скільки там ми того хліба купуємо? Нас лише троє. Щоправда, тепер із нами ще й Люба Джейн. Тільки вона взагалі майже нічого не їсть. Бачили б ви, що вона снідає. Так неодмінно перелякалися б. Я боюся сказати матінці, що вона їсть дуже мало. То те, скажу, то все, і якось вона не помічає. Але десь близько півдня в неї з'являється апетит. І більше за все на світі вона полюбляє печені яблука. Вона надзвичайно корисні. Я одного разу питалася в містера Перрі, коли випадково зустріла його на вулиці. Узагалі, я й раніше не мала в цьому сумнівів, бо часто чула, як печені яблука рекомендував містер Вудхаус. Наскільки мені відомо, містер Вудхаус взагалі вважає, що корисніше всі овочі споживати в печеному вигляді. А ще ми дуже часто їмо яблука, запечені в тісті. Петті готує їх просто чудово. Ну що ж, міс Вудхаус, сподіваюся, що я вас умовила і ваших супутниць також. Тож, зробіть ласку, ходімо до нас. Емма зраділа неймовірно і висловила готовність скористатися нагодою та прислужитися місіс Бейтс і товариству. Тож нарешті вони вийшли з крамниці, хоча міс Бейтс не забула ще раз ненадовго затриматися. «Здрастуйте, місіс Форд. Вибачте, я вас раніше не помітила. Чула, що маєте широкий асортимент нових стрічок як і отримали з міста. Джень повернулася від вас учора просто в захваті. Спасибі, рукавички пасують прекрасно. Тільки от трохи широкуваті в зап'язці, але Джені їх бере. Про що я там говорила? – спитала міс Бейтс, коли всі вони вийшли на вулицю. Емі стало цікаво, на чому ж у цієї безладної купи сказаного вона зупиниться. Оце так! Не можу пригадати, про що я говорила. Ага, про окуляри моєї матінки. Так люб'язно з боку містера Френка Черчеля. «О, – сказав він, – гадаю, що впораюсь із цією заклипкою. Я просто в захваті від такої роботи». Тим самим він виявив таку поштивість. І дійсно, мушу сказати, що скільки б добрих слів я про нього не чула і яким гарним та добрим його не уявляла, він набагато перевершив усі мої сподівання. «Щиро рада за вас, Місіс Вестон. Здається, він уособлює все, про що могли б мріяти люблячі батьки». О, сказав він, гадаю, що впораюсь із цією заклипкою. Я просто в захваті від такої роботи. Ніколи не забуду, на який манір він це мовив. А коли я принесла з комірчини печені яблука, сподіваючись, що наші друзі не відмовляться покуштувати їх, то він одразу ж вигукнув. Нема фруктів, кращих за яблука, а кращих за ці печені яблука я ніколи не бачив у своєму житті. Знаєте, з його боку це було так, і по ньому видно було, що це не просто комплімент. Яблука треба віддати належне місіс Воліс. Просто смакота. Щоправда, для нас їх пропікають двічі, Хоча містер Вудхаус узяв із нас обіцянку пропікати тричі. Але, сподіваюся, міс Вудхаус зробить ласку і не скаже йому про це. Поза сумнівом, цей сорт яблук не більш годиться для печення. Всі вони з Донвела. Ними щедро поділився з нами містер Найтлі. Щороку він присилає нам їх мішок. І дійсно, Ніякі яблука не зберігаються так довго, як яблука з його садка. Наскільки мені відомо, у нього дві таких яблуні. Матінка каже, що цей садок славився ще в часи її молодості. А днями так приємно мене здивували, якось уранці заходить містер Недлі, а Джейн якраз їла ті яблука. Ми поговорили про них, і вона сказала, що дуже їх полюбляє. А він і питає, чи не закінчується бува, наш запас. «Мабуть, уже закінчується», – каже він. Тож я прийшлю вам іще яблук, бо маю їх так багато, що самі з ними не впораюся. Цього року Вільям Ларкінс залишив мені більше, ніж зазвичай. Я привезу вам іще, поки вони не почали псуватися. Я благала, щоб він не робив цього, бо попри те, що їх лишилося мало, хоча не знаю, скільки точно, може десь півдесятка, всі вони призначалися для Джейн, і цього було б достатньо. Я не могла допустити, щоб Бістер Найтлі привіз нам іще яблук. Він і так був до нас надто добрий. Джейн теж зі мною погодилась. А коли він пішов, то ледь зі мною не посварилася. Та ні, не те, що посварилася, бо ще ніколи в житті ми не сварилися, але вона дуже засмутилася. Навіщо я призналася, що яблука майже закінчилися? Вона хотіла, або я змусила його повірити, ніби їх у нас залишилося ще багато. «Ох, моя ж ти дорогенька, – кажу я їй, – я і так умовляла його, як могла не робити цього. Однак того ж вечора прийшов Вільям Ларкінс і приніс великий кошик таких же яблук. Не менше, ніж бушель. І я була йому дуже вдячна. Зійшла донизу, поговорила з Вільямом Ларкінсом і сказала йому все, що годиться в таких випадках. Вільям Ларкінс – це мій давній знайомий. Я завжди рада його бачити. Однак згодом я дізналася від Петі, що за словами Вільяма, то були останні яблука цього сорту, котрі мав його хазяїн, і він геть усі їх приніс. І тепер хазяїн більше не має яблук, які можна було пекти чи варити. Здавалося, сам Вільям цим не переймався, а навпаки, радів, думаючи, що його хазяїну вдалося продати так багато яблук. Бо ви ж знаєте, що більше забуть що Вільям турбується про доходи свого хазяїна. Однак місіс Ходжес, сказав він, була вельми недоволена, що яблук зовсім не залишилось. Як це так, щоб її хазяїн лишився весною без яблучного пирога? Він розповів усе це Петі, але наказав їй мовчати, щоби про це не дізналися ми. Бо часом Місіс Ходжес буває, ох, яка злюча, і коли майже всі мішки з яблуками було продано, то їй буде все одно, хто з'їв залишок. Тож Петі розповіла мені, і я була вражена, надзвичайно. Ні, за що на світі я не допущу, аби містер Найтлі довідався, що ми знаємо. А то він так... Я намагалася приховати це від Джейн, але, на жаль, і подумати не встигла, як уже все їй розповіла. Ледь Бейт замовкла, як двері відчинила Петі, і гості пішли нагору. По необхідності вислуховувати звичні в таких випадках коментарі та лише переслідувані час від часу звуками її люб'язних попереджень, «Місіс Вестон, будь ласка, обережно, за поворотом сходинка!» Будь ласка, обережно, міс Вудхаус. У нас такі темні сходи, темніші й вужчі, ніж хотілося б. Міс Сміт, обережно, заради Бога. Ой, міс Вудхаус, ви не забили ногу. Міс Сміт, обережно, на повороті сходинка.